на возі, на заднім сідженню, отець Леміш і його дружина. Напереді коло візника мужчина середніх літ, порохівнику у і в білім полотнянім кашкеті. «Мій свояк, Айтал Пищук, суддя», – представив його отець Леміш господарям. «Дуже нам приємно пізнати», – відповіли обоє нараз. «А це артист, маляр пан Симаківський і пан Петро Шагай, учитель». Представляв у свою чергу отець Ілецький обидвох молодих панів. А то ви малюєте церкву то в Товстогузах, звернувся отець Леміш до Семаківського. Так, я, отче добродію. Побачимо. Може, на другий рік у мене роботу візьмете? Яку? Хочу відновити іконостас, бо подумайте собі, ще за мого попередника дах у церкві затікав і деякі образи геть полущилися. Як то полущилися? А так. Що одному святому одна половина лиця відлетіла, а другому друга. А жаль, бо яконостас старий і, мабуть, навіть не небезвартісний. «Варварство!» – скрикнув Симаківський. Отець Леміш сміхнувся поблажливо. «Не гарячиться! Церква не хата! Вітер відірве, яку там гонту на бані або дупачі усіх повправлять. Прийде наглозлива і нещастя готове. Старі церкви, як старі люди, псуються!» Тому-то їх зараз і направити треба. Легко сказати «направити». Але ж, бо не в кожнім селі є відповідні майстри. А коли направка більша, і треба конкуренції, або як церква стоїть під опікою консерватора, а тоді почекайте собі до і кілька місяців заки дозвіл прийде, а потім все на священника спихають. «Не дбалися», – говорять. «Так-так, оче сусіду, не одно на нас спихають», – притакнув отець Ілецький. Але, може, ми підемо до хати? Не знаю, як вам, але мені то таки вже трохи зимно. В хаті обі добродійки сиділи на великій канапі і розмовляли з собою, а властиво балакали гостя, господиня слухала уважно, і лише іноді кидала якесь питання, щоб підтримати розмову. Пані Лемішева балакала живо, її чистий сопрановий голос весело бігав по старосвітській домівці, оживлював її і відмолочував. Добродійці Лемішевій було рід тридцять кілька. Вона молоденькою віддалася і хоч досить довго блукала зі своїм чоловіком по всіляких сутрудництвах та адміністраціях, хоч немало нагарувалася з дітьми, що виглядала як панна. Висока струнка з кучерявим, короткопострижним волоссям все щось коло нього своїми довгими тонкими пальцями поправляла. Здавалося, на місці довго сидіти не може. Зірветься з тої канапи і полетить, як згалузки птах. Кажу вам, пані Добродійко, колубниці – це такий глухий кут, що я такого ще не бачила в моїм життю. Там ще чоботи на підковах носять, димкар приїжджає бити димки, цирулик кров під коршмою людям пускає. Прошу до того додати деліжанс старого учителя і мандатора не емеритурі, якому буде літ, ну, скажімо, коло ста. А вийде щось таке цікаве, таке цікаве, що подивитися варто. Для вас усміхалася своїм добрячим успіхом добродійка Ілецька. Але ми старі не таке бачили, ой, не таке. І ще пам'ятаю, як мандатори людей судили, і як їх гайдуки клали на кобилу і карали, тяжко карали. Економи гуменні, злісні, побережники – а сімох панечів у дворі. Та що ви собі гадаєте? Не нарікайте на свій глухий кут, не нарікайте, пані. Що то тепер? Тепер, коли рівняти до того, що було, то нашому селянинові рай. Я, пані Добродійко, не нарікаю, але бачу, що в нас багато такої біди, яку можна би геть вигнати з села, а люди не хочуть. Ах, пані, скажіть ви мені, де тої біди нема? Бог дасть і в нас покращує, не журіться. «Само від себе не покращає, пані Добродійко», – відповіла Лемішева, поправляючи своє неслухняне волосся. «Я тепер кодубенецьких жінок учу хліб пекти і дітей вповивати». «Що ви кажете?» – пані Добродійка не уявляють собі, які там кальцидони витікали – а дітей в найбільші спеки то так тісно зішнуровували, як пані бал, ще гірше, і кричало таке нещасливе сотворіння, що треба було уха затикати. А що в селі все є кількоро маленьких дітей, то здавалося, що ціле село вирішить, я того стерпіти не мушу. І що ви робите, пані? Ходжу по тих хатах, де є малі діти, і вчу, як їх треба плекати. І маєте час, та ж у вас є свої, власні. Шестеро, але я все час маю Як треба, то він мусить знайтися Тільки ті, що нічого не роблять, часу не мають І розсміялася Бо з очей її видно було, що до сміху небагато потребує Нас у мами дев'ятеро було І мама ще обруси вишивала І такі гарні келеметкала Що їх аж до Тернополя на виставу брали Може, до тої хати, що то до неї архікнязь Рудольф заходив? «До тої, до тої! А пані Добродійка були там?» Їздили ми обоє, але в тій хаті З архікнязем не були Чули тільки, що він сів собі на лавці І навіть балакав з тою жінкою Що там за господиню була І дитину колисала. «Дуже, кажуть, подобав собі був Тую нашу хату І господиню, докинув отець Леміш Може, її Бо все-то новість Наші жінки не такі, як у Відні А покійний архікнязь Назвав нас народом зі старою культурою, додав отець Ілецький. З перестарілою, вихопилося у Семаківського. Отець Леміш усміхнувся своєю поблажливою усмішкою. Гіркий ви чоловік, пане Семаківський, як бачу. Бо тяжко нам, солодкими, бути. Тяжко, притакнув Шагай. Любила нас Єлизавета Петровна, і хоч цариця за нашого земляка віддалася, сприяв нам терольцем Сходу, Йосиф, Другий. А тепер дурили ми себе прихильністю Рудольфа. «Чому дурили?» – спитав отець Ілецький. «Бо я у всі ті прихильності не вірю. Що мені на гарних словах, коли діла не бачу? Хай дідам тую прихильність покажуть, хай подбаю, щоб нашому народу не діялися кривди. Я не хочу ніякої ласки поки що, хай нас допустять до тих прав, які нам Конституція дає». Кожний народ має такі права, які сам собі здобуде, пригадав отець Леміш. Лиш такі, притакнув Шагай. І тому-то я й кажу, що нам не треба дурити себе ніякими ласками і прихильностями. Лиш усвідомлювати народ, організувати його, підносити культурно і економічно, бо тільки це одне може нас врятувати. Не спускайся, грицю, на дурницю. Суддя Пищук переглядав альбом з фотографіями свояків і знайомих пан Своєлецьких. У розмову не встрявав, що лиш тепер поклав альбом на стіл і поправив цвікер. «З тим культурним і економічним підношенням нашого народу на мою гадку треба бути дуже осторожним», сказав і відкашельнув поважно. «З моєї судової практики знаю який-то неподатливий, а навіть небезпечний елемент наш селянин.